Kapittel 20 Dersom du drar ut i striden mot dine fiender, og du ser hester og stridsfogner, et folk som er mer talerikt enn du, da skal du ikke være redd for dem. For Jehova din Gud er med dig, han som førte dig opp fra Egypts land. Og det skal skje, når dere har rykket fram til striden, at presten da skal tre fram og tale til folket. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere rykker i dag frem til striden mot deres fiender.» La ikke deres hjerter være fryktsomme. Vær ikke redde og løp ikke i panikk og selv ikke på grunn av dem. For Jehova deres Gud går med dere for å kjempe for dere mot deres fiender, for å frelse dere. så oppsynsmennene skal tale til folk og si, «Hvem er den man som har bygd et nytt hus og ikke har innviet det? La ham gå og vende tilbake til sitt hus for at han ikke skal dø i striden og en annen man innviet det.» Og hvem er den mann som har plantet en vingård og ikke har tatt den i bruk? La ham gå og vende tilbake til sitt hus, for at han ikke skal dø i striden, og en annen mann ta den i bruk. Og hvem er den mann som har blitt forlovet med en kvinne og ikke har tatt henne til ekte? La ham gå og vende tilbake til sitt hus, for at han ikke skal dø i striden, og en annen mann ta henne til ekte. Og oppsynsmennene skal tale videre til folk og si, «Hvem er den mann som er redd og er fryktsom av hjertet?» La ham gå og vende tilbake til sitt hus, for at han ikke skal få sine brødres hjerter til å smelte, liksom sitt eget hjerte. Og det skal skje, når oppsynsmennene er ferdige med å tale til folket, at de dag skal sette herfører i spissen for folket. Dersom du rykker frem mot en by for å kjempe mot den, skal du også kunngjøre fredsvilkår for den. Og det skal skje, hvis den gir dig et fredelig svar, og den har lukket opp for dig, at hele folket som finnes i den, da skal tilhøre deg for å utføre tvangsarbeid, og de skal tjene deg. Men hvis en ikke slutter fred med deg, og den i stedet fører krig mot deg, og du blir nødt til å beleire den, da skal i hov din gud visstelig gi den i din hånd, og du skal slå en vær av mannkjønn i den med sverdets egg. Bare kvinnene og de små barna og husdyrene og alt som er i byen, alt dens bytte skal du ta som plyndringsgods til deg selv, og du skal spise bytte fra dine fiender som Jehova din Gud har gitt dig. Slik skal du gjøre med alle de byene som ligger svært langt borte fra dig og som ikke hører til disse nasjonenes byr. Det er bare de byene som tilhører disse folkene som Jehova din Gud gir dig til arv, at du ikke skal la noe som helst som puster bli i live, for du skal ubetinget vie dem til tilintetgjørelse, hetittene og amorittene, kananerne og perisittene, hevittene og jebusittene, slik som Jehova din Gud har befalt dig for at de ikke skal lære dere å handle etter alle de vedestyggeligheter som de har gjort for sine guder, så dere virkelig synder mot Jehova, deres Gud. Dersom du beleirer en by i mange dager ved å kjempe mot den for å innta den, skal du ikke ødelegge dens trær ved å bruke øks på dem, for du skal spise av dem, og du skal ikke hogge dem ned, for er tre på marken et menneske, så de skulle bli kringsatt av dig. Bare tre som du vet ikke er tre til føde, det kan du ødelegge. Og du skal hogge det ned og bygge beleiringsverker mot den byen som fører krig mot deg, inntil den faller.